Нащо? спитав Лукаш. «Столь тосяка чортів, бери швидше!» І він загріб своїми лапищами цілу купу каміння і потяг до стовпа, муруючи там немов східці. Лукаш допомагав йому. Та тільки почали робити, а вже дебляни набігли, махаючи кайками, ломаками та гукаючи. «А бісові шкурадери попалися!» Бігли просто на коноводів. Їм невидко було за стовпом, що робили Патрокол та Лукаш, але вони бачили Яроша. Витягши схаляю великого ножа, він держав його в лівій руці, а в правій був на залізний шворінь. І як селяни з розгону набігши, були від його за три-чотири ступні, він скрикнув, стрибнув наперед і вдарив переднього своєю простою, але в його руках страшною зброєю. Чоловік ойкнув, захитався. Ярош отскочив. Селяни теж на мить подалися назад, обігли, але зараз же схаменулись. «Так ви так!» — загукали розвітовані. «Бий їх! Бий на смерть!» І вони кинулися знов з піднятими вгору кейками. «А падлюки! — Ривнув страшний Патроклів бас, і тужмить ж мить здоровезна постать вискочила поперед Яруша, широко розмахнулася рукою і пошпурила важку каменюку. Один селян скрикнув, хопився руками за живіт та так і сів на землю. — Раз! — ривнув Патрокл. — А оцелом вам два! Нова каменюка примусила селян одихти ще далі. «Назад, кані, си, бере Беребрай зуби вам, сокрушу!» — гукав Патрокол. «Берей ти отамеле, чого стоїш дурно!» Ярош і собі ж бурнюв камінюку, але зараз же скрикнув. «Бережись!» Ледве встигли заковатися каміння, бо селяни кинули на них кийками і ломаками. Луснули, затріщали об кам'яні купи кийки, розкидаючи дрібне каміння, — але школі коновода не зробили ніякої. «Кидайте, чорт вас, бери! Вашим ломаччям вам вже й голови порозбиваємо!» Гукав на своїх ворогів Патрокол. Хмара знов набігла на місяць. Потемніло враз. Селянам стало зовсім невидко коноводів. Певні були, що ті не втечуть з глибокої ями. Але не могли добрати розуму, як їх узяти. Знали і бачили, що коноводи, не сподіваючись милосердя, боронитимуться до загину. І двох селян добре вже було вдарено камінням, а третій був у крові після Ярошового шворня. Кинутись на їх у темряві, де ще й гіршого добудеш. Побісти в село по рушницю та й постріляти їх, радив хтось. Оцілиш у темряві, а хоч і оцілиш, де на Сибір підеш». Треба ж в цьому взяти та дати такого гарту, щоб остров їх живий взяв та живий мене випустив. Так підождемо до світу. А там село горить. То не з нашого краю. А там і до нас дійде, як не погасять. Вітру нема. Нарешті наважилось послати парубка верхи на село, щоб подивись, як там пожежа. А коли можна, то ще й людей на поміч покликав». Певні були, що пожежа до їх хат не дійде і мали вартувати до ранку, по зрочніше зручніше буде брати. Ледве парубок побіг, коли враз одна камінюка, друга, третя гупнула поблизу селян. Чи тебе знову кидають чорти? Хай кидають сюди, не сягнуть. А каміння все гупало. Нікого, щоправда, не зачіпало. Але все падало. А це кою Патрокол. Поки ото мужики радились, як не гаяли по дурному часу і наскладали цілі східці вгору на кам'яний столб. Ану, скоч хлопче на каміння, звелів стиха Лукаша і Патрокол. Чи сягнеш рукою аж нагору до берега? Лукаш скочив. Заршин не стає. Дурниця... На каміння бери муруй там, де ні не так. Ти, Яроше, подавай йому каміння, а я ж пурлятиму на той плебс свинячий, щоб не помітив нашої роботи. І ото почалась скиданина. Патрок зовсім не силкувався влучати.